สาสิบเอ็ดอที่ร้านอาหารสที่ร้านอาหารสามทีร้านอาหารที่รานอยารสา่้าอร้อเดิรสที่ะมี่รรอน Ich möchte eine Vorspeise. Ich möchte eine Vorspeise. Die chan ja, dai Salat k. Ich möchte einen Salat. Ich möchte einen Salat. Die chan ja, dai Suppe k. Ich möchte eine Suppe. Ich möchte eine Suppe. Die chan ja, dai Konditiv k. Ich möchte einen Nachtisch. Ich möchte einen Nachtisch. ดิฉันอยากไดไอศครีมใสวิปครีมค่ะ Ich möchte ein Eis mit Sahne. Ich möchte ein Eis mit Sahne. ดิฉันอยากไดผลไมหรือชีสค่ะ Ich möchte Obst oder Käse. Ich möchte Obst oder Käse. Wir möchten frühstücken. Wir möchten frühstücken. Wir möchten zu Mittag essen. Wir möchten zu Mittag essen. Wir möchten zu Abend essen. Wir möchten zu Abend essen. อาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะ Was m ö c h t e ั sie z u ุ่ม ü h s t ü c k ก a s m ö c ม t e n ั i e zum ุ่ม h s t ü c k ขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหมคะ b r ö t c h e n ม i ต m ม r ม e l ล d าด n d honig นิ ö t c h ด n m i น marmelade u ่ d honig ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะ Toast ม i ต w วุสต u แ d k ä ค e ส Toast mit Wurst und Käse? Kailuang mekha. Ein gekochtes Ei? Ein gekochtes Ei? Kaida mekha. Ein Spiegelei? Ein Spiegelei? Omelett mekha. Ein Omelett? Ein Omelett? ขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะ bitte n o น h einen j o g h u ิ t b i t t e noch einen j o g h u r t ขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะ bitte ร์ c h salz und p f e f f e r b i t t e noch salz und pfeffer ขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะ bitte noch ein glas wasser